Habari ya wakati huu, kukaribishi katika historia za makabila ya Tanzania. Na hii ni STTV. Pia so usahau subscribe na kushare video zetu. Wachaga ni kabila la watu wenye asili ya kibantu, lakini pia mchanganyiko wa damu hasa ya kikushi. Wanaishi kaskazini mwa Tanzania, chini ya mlima Kilimanjaro, mkoani Kilimanjaro. Shughuli kubwa ya Wachaga ni biashara, kilimo na kazi za ofisini. Wachaga ni kabila la tatu kwa ukubwa nchini Tanzania. Takwimu ya mwaka tatu zinaonyesha kuwa idadi ya wachaga ni watu milioni mbili. Wachanga wana historia ndefu ya asili yao na ya maingiliano yao na makabila mengine. Kabila la Kichaga ni mkusanyiko wa makabila madogo madogo ya Kichaga yaliyosambaa kijiografia kuzunguka mlima Kilimanjaro kuanzia mashariki Tarakea. Rombo hadi magharibi kwa Kilimanjaro siha na machame. Makabila ya kichanga ni warombo wavunjo ambao wanajumuisha watu wa Mwika, Mamba, Marangu, Kilema na Kirua ambayo ndio inajulikana na wengi kama kirua vunjo. Upande unaweza kuwagawanya watu hawa, wavunjo kama wamwika, wa Mamba, wa Marangu, wa Kilema na wakirua makabila mengine ni waolimoshi wa kibosho na wamachame waruru, na wamachame wa uro na wasiha lugha ya kichanga ina mabadiliko kuanzia unapotokea tarekia mpaka unapofikia siha magharibi hapo limakil majaribu kutokana tofauti hizo kichanga kimegawanyika katika kirombo ambacho nacho tofautiana kadri unavotoka eneo moja hadi jingine mfano kiseri kimashati kimkuu kimengwe kimahida, kivunjo kimarangu, kirombo limoshe, kingasa kiuru kikibosho kimachame na kistiha lugha hizo zinakaribia kufanana kadri makabila hayo yanavyopakana kwa mfano kivunjo kinafanana na moshi. vile vile kisiha, kinafanana sana na kimachame ambacho pia kinafanana kidogo na kibosho. baadhi ya wamachame waliohamia sehemu ya meru arusha na kuchanganyikana na warusha hivyo lugha yao inabadilika kidogo na kuwa kimeru kwa sababu hivyo wameru wanasikizana sana na wamachame ingawa lafuzi zao sina tofauti na kidogo. Watawala wa Kichaga waliitwa Mangi. Hao walihozi mashamba, ng'ombe na waliheshimiwa kama viongozi wa kabila waliokuwa na za kisiasa na utawala. Baadhi ya mamangi mashuhuri katika historia ni kama mangi rindi. aliingia mikataba na wakoloni wa Kijerumani. Mangi Sina, wa Kibosho na Mangi Horombo wakeni walijulikana kwa uhodari wao na wa vita katika kupigana na wamachame, na kupora ngombe na mazao yao hata mpaka leo makabila kimachame na kibosho hayoani kwa urahisi na mengine mariali wa marangu na vunjo mangimeli huyo alikuwa mangi wa Oldimoshi ambaye alikipiga na wajerumani na aliishia ukatwa kichwa na mpaka sasa kichwa chake kipo Jerumani Alizikwa kiwiliwili tu baada ya kunyongwa na mti uliyonyukiwa upo mpaka sasa sehemu ya moshi bomani karibu na kolila sekondari wakoleoni walipojua Kilimanjaro waliingia mikataba na viongozi hao wa kikabila ili kuweza kuweka misingi yao ya kikoloni pia ndugu na watoto wa mamangi walikuwa wa kwanza kupata elimu yakikodoni kwa hivyo waliweza kushiriki katika serikali ya kwanza hawa pia wanaaminika walikuwa kama wafanyabipe kwa kwenda mabipari wa kwanza wakijadi maana